S-a certat Maica Natalia cu Maica Vitalia Maica Natalia și Maica Vitalia sunt două călugărițe tinere, cam copilăroase la minte și vecine cu casele. Ele se aveau bine nevoie mare încă de pe când erau surori și făceau împreună ascultare la casa duhovnicilor. Amândouă sunt deoseamă, atât numai că Maica Natalia e mai mare cozi și o noapte. Amândouă au fost rânduite la strană totodată, amândouă sunt cuminți, harnice, pricepute la lucru de mână și meștere la cântări bisericești. Acuma, vecine fiind, se împrumutau una pe alta cu ce lipsea, lucrau mai mult împreună, se strigau să se ducă la biserică și se apărau una pe alta de bârfelile maicilor care nu-și prea pun pază gurii. Când una ieșea cu vreo treabă afară din mănăstire, cealaltă avea grijă să iude florile și să dea mâncare și apă ligioanelor de pe lângă casă. Iar în biserică își aveau stranele vecine și, când nu cântau împreună, își țineau una alteia son și se ajutau la mărturii, adică la stări, pauze muzicale, ca să poată să răsufle. Când veneau la una muștării ca să cumpere mohair sau alte lucruri migălite de mână și se întâmpla să n ce căutau, înștiința numai decât pe cealaltă. Avutul celor două prietene era cam la fel pe vremea când s-au întâmplat cele ce vom povesti și tot cam așa trebuie să fie și astăzi. Deosebirea era tocmai că, pe când chilia maicii Natalia avea geamlâc și era acoperită cu tablă roșie, a Vitalia avea stâlpi loboz și era învelită cu tablă tare, căci era mai nouă, pe când a maicii Vitaliei era mai slabă, fiindcă era mai veche. Maica Natalia avea cotoi, iar maica Vitalia avea pisică. Cotoiul maicii Natalia avea părul roșcovan, mustățe albe și era alb pe suburtă, iar pisica maicii Vitalia era împestrițată cu vânăt, alb și galben. Pe cotoi el chema băiețică, iar pe pisică o chema fița, fițulica și fițuleanca. Găini tot cam atâtea aveau, numai când și când cu vreuna mai mult sau mai puțin după cum le tăiau, după cum le mureau sau după cum le piereau furate sau mâncate de ligioane. Cocoși la găini au avut amândouă până la o vreme când s-a întâmplat de a murit al maicii Nataliei, înțepenit în gard. Și de atunci a rămas numai al maicii Vitalia, căruia i s-a dat slobozenie să cărmuiască și găinile maicii Nataliei. A vrut ea, maica Natalia, să-și cumpere altul, dar n-a lăsat-o maica Vitalia, că i-a zis. Ea nu mai strica banii pe cocoș, Natalio, că ajunge unul la toate găinile, că nu sunt așa multe. Și apoi, nu știi că ei sunt tot în dușmanie când sunt vecini? În sfârșit, ce să mai spunem? Aceste două călugărițe trăiau după regulile puse de cei ce au așezat viața călugărească. Și erau așa de obișnuite celelalte călugărițe cu buna lor viețuire, că aproape nici nu mai luau în seamă. Numai satana care spume mânie văzând pacea dominând între oameni, pândea mereu ceasul când să-i vie bine și să strice buna frăție dintre Natalia și Vitalia. Încercase el fel și chipuri până acum, dar încercările lui se loviseră mereu de prietenia statornică dintre cele două surori între Hristos și rămăseseră zadarnice. Cum însă bietul om, oricât s-ar ține el, e neputincios, iar duhul osârduitor veni și ceasul când satana izbuti să strice prietenia dintre maica Natalia și maica Vitalia. Era zi de sărbătoare și biserica cea mare a mănăstirii plină de norod, venit ca de obicei de prin satele învecinate și de la oraș. Maica Natalia cânta la strană că cera de rând, iar maica Vitalia îi ținea ison și o ajuta la mărturii. Era așa de frumos glasul Nataliei și așa de cumeșteșug, cântaia, cânta ea, că lumea o asculta cu drag și cu evlavie. Maica Natalia simțea că lumea o soarbe din ochi și, cu toată smerenia, se bucura în sufletul ei. Iar Maica Vitalia, ca o soră fără ascunzișuri, sălta și mai mult în inima sa, mai ales că zărea aici colo uitături dușmănoase din partea unor maici pismătărețe. Din întâmplare însă, în timpul acționului, când toată lumea din biserică era numai un ochi și o ureche, se ridică o sărăcie de fir de tuse și astupă gâtlejul maicii Natalia, tocmai când trebuia să facă o floare frumoasă. Ca nenorocirea să fie de plină, chiar în clipa aceasta, Maica Vitalia a fost întrebată de vorbă de Maica Iulalia, astfel că încetășea să mai țină ison, tocmai atunci când ar fi putut să mai ușureze rușinea cântăreței. Maica Natalia tuși odată încet, apoi a doua oară cât putu, până ce rupse ticăloasa și nepoftita de tuse. Apoi, roșie ca focul și plină de nădușeală, porni acționul de unde îl lăsase, cu vocea zgâriată și cam scrântită de ciudă. Când băgă de seamă și maica Vitalia, sări și ea la repezeală cu unison mai sus cu două note decât trebuia, stricând astfel și ce ar mai fi putut drege Natalia. Când isprăvi de cântat axionul, maica Natalia ridică ochii și văzu cum orășenii își șoptesc, ba chiar zâmbesc cu răutate, negreșit pe socotea la ei și făcu fețe-fețe. Apoi se lăsea în strană unde șezută cu capul între mâini, până la sfârșitul slujbei când se ridică să ia anafură de la preot. Văzând-o supărată, maica Vitalia o lo de braț și vru să o mângâie. Vai ce întâmplare, Natalio! Dar maica Natalia nici nu deschise gura și nici ochii nu și ridică. După ce ieșiră din biserică, maica Vitalia, măhnită cu adevărat de cele întâmplate, apucă din nou pe Natalia de braț și îi zise cu dragoste. Asta nu ți s-a întâmplat niciodată, Natalio. Dar Natalia se smuci îmbufnată din brațul Vitaliei. Atunci, maica Vitalia, mirată de purtarea Nataliei, îi zise, Dar ce te-a găsit, Natalio?" Și fiindcă acum era ceasul pe care îl tot aștepta, necuratul se amestecă și el, căci altfel n-ar fi răspuns ca Natalia. Să-ți fie rușine!" La auzul acestor cuvinte, maica Vitalia rămase de lemn, apoi, viindu-și între ale sale, se luă după Natalia și ajungându-o se proptie în fața ei și îi zise răstit, ai căpiat, soro, ce ai, Natalio? Să-ți fie rușine, asta am, răspunse maica Natalia, tremurând de mânie. Ba, să-ți fie ție rușine, dacă e vorba așa, îl întoarse la repezeală și maica Vitalia. Ba, să-ți fie ție, ba, ție. Din ceasul acela, maica Natalia nu mai avu avut pic de liniște sufletească, mai ales că maicile și surorile care pismuiau darul ei de cântăreață, precum și acelea ce nu-și pot pune pază gurii, îi tot pomeneau mereu de întâmplarea din biserică. Și cum făcuși tu, Natalio, dopățiși?" Vai, ce întâmplare! Eu, să fiu în locul tău, n-aș mai da pe la strană un an de zile." Și... Vitalia, numai din adins s-a făcut." Nu trecură trei zile și ajunse la urechile maicii Natalia zvonul că unele maici șoptesc aici și colo, că ar avea un început de oftică și că păca de ea săraca, fată tânără. Auzind unele ca acestea, maica Natalia se porni pe plâns și pe întristare lungă. Iar noaptea în vremea nesomnului, aducându-și aminte de oarecare necazuri pe care le întâmpinase mai înainte, găsi că cel puțin de unele maica Vitalia nu e tocmai străină. Vai ce vicleană și ce răutate! Taman acum s-a dat pe față!" Maica Vitalia, după ce mai încercase odată peste gard să vorbească cu maica Natalia, când primi același răspuns ca și la ușa bisericii, se așeză și ea pe plâns și pe mâhniciune. Și amintindu-și la rândul ei de unele amărăciuni întâmplate mai demult, ajunse și ea la încredințarea că oarecare amestec trebuie să fie avut și Natalia. «Vai ce reață și ce ascunsă! Taman acum a crăpat răutatea din ea!» Și, firește, începu războiul spre marea bucurie a urâtorului de oameni, diavolul. Maica Natalia lăsă storurile de la fereastra dinspre maica Vitalia, care treabă o făcu îndată și maica Vitalia la fereastra ei, care despre spre Natalia. Apoi, maica Natalia cumpără sârmă cu ghimpi de la prăvălia din sat și aduse un meșter de întinse un rând pe deasupra gardului care le despărțea curticelele și pe care ele se rezema să de zile ca să mai tainească la oaltă. Văzând care încotro, maica Vitalia puse și ea un rând de sârmă cu ghimpi între vârful gardului și cea întinsă de maica Natalia. În biserică, maica Natalia schimbă strana cu maica Elpidia... Numai ca să nu-și mai simte cuatele cu Vitalia. Dar fiindcă acum veneau față în față și erau nevoite să stea tot sucite într-o parte ca să nu se vadă, făcu și Vitalia schimb cu maica Arcadia. Deocamdată războiul se opri aici, căci cele două dușmance, făcând la rugăciuni și la mătănii, le veni gândul cel bun de la Dumnezeu care le alungă pe cel rău de la diavolul. Și, dacă n-au pornit să se împace, a fost din pricină că așteptau una de la alta să facă cel din tâi pas. Maica Natalia, fiind și o noapte mai mare decât Vitalia, socotea că e îndrept să primească ea mai întâi sărutare de iertare. Iar maica Vitalia, tot ea e datoare să-și ceară întâi iertăciune. Asta nu era altceva decât mândrie de la satana care se zbătea în tot chipul să le împiedice de la lucrul cel bun. Și dorința necuratului se împlini. Căci fiind Maica Vitalia de rând la strană odată, n-a avut de lucru Maica nimfodora. Ca să facă pe semne un pic de has, mută pe furiș zăloaga de la octoihul mare, de acolo de unde o așezase tipicărea reasa. Din care pricină Maica Vitalia a început să cânte vecernia orbului în loc de a samarinencei. Da ce e Vitalio? orea ai chioridă, nu mai vezi bine, observă maica Haritina, bătrână tipică reasă din dreapta. Maica Vitalia se simții rușinată și pe loc aruncă o uitătură dușmănoasă Nataliei. Căci gândia, numai Natalie a fost în stare să-i facă boroboața. Și din această clipă nu se mai îndoi cât de puțin că maica Natalia e o răutăcioasă prefăcută și că n-a iubit-o niciodată. Aha... Va să zică, de-astea mi-ai fost. Stai tu, Natalio, că te fac eu să te căiești. Cum ajunse acasă, maica Vitalia lua o sfoară zdravănă și, prinzând cocoșul, îl legă de stâlpul casei, lăsându-i atâta lungime numai cât să ajungă până în mijlocul curții. Treaba asta o făcut sfinția ei, numai și numai ca să nu mai treacă frumosul și viteazul ei, Vasilache, la găinile Nataliei. Dar pe Vasilache se vede că capul cam pentru cel leagă stăpână sa, că numai ce a început să se zbată și să țipe de s-auzi până la marginile mănăstirii. Maicii Vitaliei se fă milă de el, însă nu slobozi inima să-l dezlege, fiindcă ținea morțiș să se răzbune pe Natalia. Văzând pe Vasilache priponit și furios, găinile Mai Vitaliei se uitară lung și cu băgare de seamă, mai închiseră din câte un ochi, mai strâmbară din capete și când ghiciră care e pricina, începură să cotcodăcească de bucurie și să umble țanțoșe de colo până colo, de se mira și maica Vitalia ce le-o fi găsit. Căci se vede treaba, ele nu fuseseră deloc bucuroase de întinderea stăpânirii cocoșului și asupra vecinelor vădane. Dar găinile Nataliei, care văduveau de multă vreme, ghiciră și ele pentru care pricina e legat bietul Vasilache și, după o scurtă sfătuire, se făcură că nu pricep și se duseră la culcare. Dimineața însă începură să se care una câte una în curtea Vitaliei și să dea târcoale Cocoșului. Dar găinile maicii Vitaliei, fiind mai multe cu una, le pe goană. Când văzut mai ca Natalia că Vitalia și-a legat cocoșul ca să nu mai treacă la găinile ei, lăsă orice gândem pe care grăind într-o sine. Vă să zic că de asta mi-ai fost, Vitalio. Stai dacă e vorba așa! Și, îndată, luându umbrela, plecă în sat, de unde se întoarse peste două ceasuri comândrețe de cocoș, pe lângă care al Vitaliei rămânea de rușine. Atunci, maica Vitalia dete drumul lui Vasilache. Și cum se văzu Vasilache slobod, se repezi gând să se încaiere cu noul său vecin. Dar cocoșul maicii Natalii, văzând cu ce gânduri vine Vasilache, se încrunta așa de grozav la el că de-abia nimăria acesta să se întoarcă pe unde venise. Maica Natalia se bucură firește de vitejia cocoșului ei, dar maica Vitalia făcu cârcei la inimă. Și, ca să-și mai alunge supărarea, lu un băț și început să lovească în biata fița, care tocmai sta de vorbă printre gard, cu băiețică. Când văzu una ca asta, băiețică începu să mieune și să tragă cu labele pe ulucă. Dar maica Natalia puse mâna pe el și trase o sfântă de bătaie soră cu moartea. Când scăpă din mâinile stăpânei, băiețica o rupse la fugă, iar fița o zbughi și ea după el. Degeaba strigară maicile după ei că nu se opriră din fugă. Și cum până în seară pisicile încă nu s-au întors, amândouă călugărițele s-au culcat cu căință de fapta săvârșită asupra unor sărmane dobitoace nevinovate. Și războiul iar se opri pe loc, căci amândouă maicile se muiară prin rugăciuni și se gândeau cu dor la vremea când erau prietene și trăiau ca două surori bune, ajutorându-se la nevoie și cu vorba și cu fapta. Dar fiindcă avea o mândrie de la diavolul, tot așteptând care să înceapă, pacea s-a tot amânat până ce i-a venit bine necuratului și a băgat iar Zezanii între ele. Căci într-o noapte vreun trecător sau poate chiar satana rupse o cracă încărcată cu poame din părul altoit ce se afla în fața chiliei maicii Nataliei. Când se scula maica și văzu prăpădul, nu se mai îndoi nicio clipă că isprava a făcut-o Vitalia. Ei, va să zic că te ții de capul meu, Vitalio, stai, vere!" Și luând o piatră, o aruncă într-un ghiveci cu mușcată ce se afla pe prispa maicii Vitaliei. Când văzu Vitalia una ca aceasta, tocmai când era mai pornită spre împăcare o luara a metelile de cap. Așa, Natalio, așa!" Și, luând și ea un pietroi, îl aruncă într-o ală mare pe care maica Natalia o puse în vârful unui par din gard. Din ceasul acela războiul se înteții. Cele două dușmance începuseră începură să se vorbească de rău față de alte călugărițe, lucru de care se feriseră până acum, și maicile cele bune le căinau. Vai, bietele fete, ce bine se aveau și uite cum le-a învrăjbit satana! Iar cele mai pismașe... Îi erau niște îngânfate și niște prefăcute. Bine că s-a spart gașca. Și diavolul se tăvălea de bucurie. Așa de departe au mers cele două maici cu învrășbirea că nu se puteau ține de a se bârfi până și față de mireni. Căci, venind într-o zi unii de la oraș și voind să cumpere două cămăși de noapte, fură îndreptați la maica Vitalia, dar ea nu a avut să le dea decât o cămașă. Atunci orășenii vrură să întrebe la vecină, adică la maica Natalia, dar maica Vitalia a sări cu gura. Nu intrați acolo că e ofticată. Și fiind maica Natalia cu lucru la fereastră și fereastra fiind deschisă, auzi vorbele Vitaliei și se porni pe plâns. Când o auzi Vitalia că plânge, se căi pe loc de vorbele nesocotite și ea să plângă. Oh, doamne, se tânguia maica Natalia, cum e cu putință ca Vitalia cu care am trăit atâta vreme în bună, frăție, să fie așa de fără suflet? Iar maica Vitalia, oh, maica domnului, cum ne lăsași să ne sucească diavolul mințile, ca să stricăm din lucru de nimic o prietenie de mici copile și să ajungem să ne urâm așa? Și gândul cel înțelept, care le de la Dumnezeu se pogoară, le îndemna iarăși să lase vrajba și să se împace. Dar ticăloasa de mândrie pe care diavolul o grăia în inima lor venea iar să le ție calea, căci mai ca Natalia tot socotea mereu că e mai mare cozi și o noapte decât Vitalia, și deci nu se cade ca ea mai întâi să-și ceară iertăciune. Iar maica Vitalia, găsindu-se învinuită pe nedrept, socotea că nu ea e datoare să înceapă întâi. Și apoi gândea ea o sine, tocmai fiindcă e mai mare și deci cu mintea mai coaptă, se cade să înceapă Natalia ca să dea ea întâi pildă de smerenie. Cu aceste gânduri se culcarea amândouă dușmancele și, din pricina lor, se perpeliră în patul la ceas îndelungat până ce dormiră. Și hotărârea lor, înainte de a dormi, fu la fel. Oricum, mâine trebuie să ne împăcăm, că râd și maicile, dar mai cu seamă râde satana de noi. Iată însă că dinspre ziua s-a pornit o vigelie scurtă, dar cu putere mare, care vigelia a răsturnat coșul vechi și scorojit de la bucătărioarea maicii Natalia, făcând huruială mare pe casă din care pricină s-a deșteptat Maica Natalia cu frică mare și, aprinzând o lumânare și tămâie, a început în depărtarea duhurilor celor de noapte. Iar după ce s-a potolit huietul, s-a gândit Maica Natalia că acesta poate fi un semn de la Dumnezeu ca să se împace cu Vitalia după cum poate fi un semn de la diavolul ca să nu se împace. Când s-a sculat dimineața, și a văzut că rămizile coșului răspândite pe acoperiș, și-a proptit pumnei întâmple și s-a gândit pe loc că maica Vitalie a plătit pe vreun țigan din sat ca să-i pricinuiască această stricăciune. Nu te-ar mai răbda, Dumnezeu, Vitalio, să nu te mai rabde!" Și, fără să mai stea la gânduri, umplu o căldare cu apă și o puse pe foc. Iar după ce plecă Vitalia la biserică, luă apă fiartă în clocote și o turnă pe o clădărie de trandafiri în florița acesteia. Când se întoarse ca Vitalia de la biserică cu inima de toți slobodă ca să-și ceară ea întâi iertare și văzut trandafirii ofiliți și urmă de apă la rădăcină, se luă cu mâinile de păr și începu să plângă. Trăsnite ar Dumnezeu, Natalia să te trăsnească, dacă ești tu în stare de atâta răutate. Și ca Natalia, care pândea la loc dosnic întoarcerea vitaliei, când o auzi cu cerupere de inimă plânge după trandafiri, se dezmetici din închipuirile ei și, căindu-se cu amar de ceea ce făcuse, se porni și ea pe plâns. Și fără să mai stea pe gânduri, ieși numai în papuci, așa cum se găsea, ca să ceară iertare vitaliei. Dar când intră ea în casa Vitaliei pe ușa din față, Vitalia ieșea pe cea din dos și se ducea întins spre stăreție, ca să se plângă maicii starețe. Vitalio! Vitalio! Blagoslovește și iartă!" Dar maica Vitalia era așa de turburată că nu-i auzi bine cuvintele și răspunse fără să se oprească. Să-ți fie rușine!" Apoi se duse tot mai zorită la stăreție, unde se opri și bătu la ușă. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin, îi răspunse sora Anica din lăuntru și îi deschise ușa. Ce s-a întâmplat cu tine, Vitalio, de ești așa aprinsă la față? O întrebă mai ca stareță după ce primi o rânduită a metanie și sărutare pe mâna dreaptă. Dar Vitalia aș pierdu cumpătul și făcu fețe-fețe, fără să deschidă gura. Niciodată până acum nu trecuse ia pragul stăreției ca să se plângă împotriva cuiva. Ei și spune, soro, ce ai? O, uite, că stareță, am venit să vă spui de ca Natalia, că se tot ține de la o vreme de capul meu. Și, mai prinzând curaj, înșiră toate câte i le făcuse sau credea că i le-a făcut Natalia. Dar maica Evloghia, stareță bătrână și încercată, nu se miră de învrășbirea lor, cât mai vârtos de întârzierea cu care se împlineau îneltirile celui viclan. Zise către maica Vitalia, Vitalio, ai făcut bine că ai venit să-mi spui toate acestea, fiindcă sunt pornite de la diavolul și se cade ca eu să vă sfătuiesc și să vă îndrept. Apoi cu glas tărăgăna de femeie bătrână și înțeleaptă, îi dete pilde din viața cu vioșilor părinți și a cuvioaselor femei care s-au ispitit de la diavolul și apoi s-au îndreptat prin rugăciune și prin iertare. Și îi sprăvi astfel. Așa, Vitaliu, acum adumite acasă și împacăte cu Natalia ca să strici pofta satanei și să faci pe placul domnului. Dar dacă ea nu vrea? întrebă Vitalia cu inima ticăind. Fii fără nicio grijă, o încurajă maica stareță, Cam am să trimit numai decât să o cheme aici, ca să o împielduiesc și pe ea. Atât de mult se întoarse inima Vitalii la cuvintele maicii starețe, că dacă s-ar fi întâmplat Natalia de față, ar fi îmbrățișat-o cu lacrimi și cu bucurie mare. Își lua dar blago Slovenie și plecă îmbujorată de bucurie duhovnicească, hotărâtă să se ducă de-a dreptul la maica Natalia să-și ceară iertăciune. Dar ți-ai găsit să se lase necuratul." Tocmai când se deschidă Vitalia ușa, se ciocnie în față cu maica Natalia, care venea tulburată să se plângă și a stareței. Ai fost să mă părăști la maica stareță, hai? Stai tu că te fac eu pe tine," zise Natalia cu mânia și mai întărătată de izbitură. După o clipă de fustăcire, Vitalia apucă pe Natalia de amândouă mâinile și îi zise cu duioșie, Natalio. Dar maica Natalia nu pricepui inima Vitaliei. «Să-ți fie rușine, vicleană și pismă ce ești!» Îi aruncă ea trăgându-și furioasă mâinile. Maica Vitalia rămase un răstimp aiurită în pragul stăreției, după care, cu lacrimi curgându-i din ochi, pornie încet și tristă spre casă. Și când intră în chilie... Se porni pe amarnic plâns. Auzi, să mă facă ea vicleană și pismă tăreață." Dar ce am făcut eu să-mi zic așa? Trăznite-ar Dumnezeu, Natalio." După ce se desfăcut din mâinile Vitaliei, maica Natalia intră întărătată la stareță, uitând să mai rostească la ușă rugăciunea o rânduită. Taman era să trimi după tine, Natalio," o întâmpină stareța, privind-o cercetător pe deasupra ochelarilor. De ce ai de-te roșit așa? Natalia simți că îi se ridică un nod în gât. Nu se mai plânsese de nimeni până acum și își dădea seama că nu o lasă cugetul. Deschise gura să mai zică ceva, dar picioarele începură să îi se înmoaie din genunchi. Mai ca stare să băgă de seamă și înțelese cu bucurie în curcătura Nataliei. Și ca să o facă să vorbească, îi zise cu care asprime: Te-ai certat cu Vitalia! Ba, s-a certat ea cu mine! răspunse pe loc maica Natalia. Apoi, mai prinzând curaj, înșiră toate câte ei se trăseseră de la maica Vitalia. După ce îi sprăvi de spus, maica stareță o mângâie cu cuvinte dulci și de suflet folositoare, arătându-i cum lucrează diavolul cu tot felul de unelte și meșteșuguri, ca să strice pacea oamenilor și mai întâi pe acălugărilor. Apoi îi dete pilde de smerenie, de bunătate și de iertare din viața cu cuvioșilor părinți și a vioaselor femei care au petrecut și s-au săvârșit întru domnul. Îi mai pomeni și de prietenia ei ce atât de îndelungată cu maica Vitalia și o sfătui cu vorbe de mamă înțeleaptă și iubitoare să se împace. Atât trebuia unui suflet bun ca al maicii Natalia, ca să uite îndată orice și să se împace cu oricine, dar mai ales cu surioara ei din călugărie. Făgăduit dar ascultare maicii starețe și după ce își luă rânduita Blagoslovenie, plecă grăbită să se împace cu Vitalia. Dar ți-ai găsit să se lase diavolul, căci maica Natalia, ca să nu-i mai dea vreme să mai uneltească ceva, așa gândea ea sărmana, nu se mai abătu pe acasă, ci cu pași tot mai grăbiți, aproape în fugă, se repezi la poarta maicii Vitaliei să o deschidă. Dar se vede că ori portița era încuiată, ori dracul o ținea de fiind fiindcă nu vrea cu niciun chip să se deschidă. Atunci maica Natalia o zgâlție așa de tare că se prăbuși cu poartă și cu gard cu tot peste agrișele maicii Vitaliei. Când mai maica Vitalia una ca aceasta, se făcu galbenă ca ceara și, fierbând de mânie, început să strige la maicile din apropiere și la cele care se vedeau pe afară. Maică Dosifteio, maica Arcadio, Zenaido, maica Megaluso, soră Mario, maica Taisio, săriți ca nebunii Natalia!" Apoi către Natalia, care se ridicase plângând și ștergea cu Batista fața și mâinile pline de sânge. «Huo!» Când auzi maica Natalia că îi dă Vitalia cu Huo, îi se întoarse rămăruntaiele în ea de întristare. «A fost putred, Vitalio!» zise ea plângând, dar maica Vitalia nu vrea să știe de nimic. «Huo!» îi striga ea din nou. «Ai să răspunzi pentru fapta ta nemernică. Apoi, intrând în casă, și sa și Cămilafca și porni spre stăreție, pe când Natalia plângea rezemată de ușorii casei ei. După ce ascultă plângerea Vitaliei, maica stareță nu se îndoi nici de cum de nevinovăția Nataliei. Or fi fost îlpi piputrez Vitalio, zise ea. De mai că stareța e drept că gardul e vechi, că așa l-am apucat, dar Natalia l-a rupt din adins, că am văzut-o eu cu ochii mei când a împins cu toată nădejdea," răspunse Vitalia încredințată. Și ce vrei acum? o întrebă stareța, văzându-o așa de pornită. Nu vreau mai că stareța nimic altceva decât să luați pe Natalia de lângă mine și să-i dați o altă chilie, că noi amândoi nu mai putem trăi vecine. Bătrâna stareță se miră, ba chiar se supără de cererea cu totul neașteptată a Vitaliei, și dându-și seama că e vremea ca cearta să înceteze, adune comitetul. Veni maica Paisia, maica Eraida, maica Iuvenalia și maica Achilina. Maica Evgenia fu lipsă căci era dusă la băi. Când comitetul pofti pe maicile împricinate să se înfățișeze, Acestea nu vrură cu niciun chip să intre amândouă dată, ci, pe rând, câte una, spre marea nemulțumire a maicii starețe. Căci, gândea mai ca stareță, dacă vor intra amândouă o dată, împăcarea o să fie mai ușoară. Pe când așa, cine știe cele mai vine iar până acasă? Se vede însă că satana a luptat din răsputer să-și păstreze biruința câștigată cu multă și îndelungată trudă. Intră mai întâi maica Natalia cu lacrimi în ochi și, mai șovăind când și când, povestia comitetului prin câte întâmplări a trecut gălcea ei cu Vitalia. Arete cum a vrut de-atâtea ori să se împace, iar Vitalia i-a făcut tot de-atâtea ori câte o din care pricina cearta lor a mers înainte. Iar în ce privește gardul, maica Natalia mărturisit plângând că e gata să facă jurământ sub omofor arhieresc, cum că numai graba da să împăca mai repede cu Vitalia a făcut-o să hâține așa de tare poarta și că stâlpii gardului erau putresi și se țineau numai într-o vână subțire. Apoi mărturisit că ea a vrut să-și ceară iertare de la Vitalia, dar aceasta în loc să o ascultă i-a dat cu Huo și a făcut-o nebună și nemernică. La rândul ei, maica Vitalia, tot cu ochii înlăcrimați, povesti și ea maicilor din comitet cât de bine se aveau amândouă și cum i s-a năzărit Nataliei, așa din senin, să se ia cu ea la ceartă. Arătă cum ea a vrut în mai multe rânduri să se împace, dar tocmai atunci Natalia îi mai făcea câte una și astfel vrajba n-a mai încetat. Apoi spuse cum a fost sfătuită de maica stareța și cum a plecat din stăreție cu gând curat de împăcare, dar necuratul pe semne a făcut să se lovească în ușe cu Natalia, care nici una, nici două, a făcut o vicleană și pismă tăreață. Iar la urmă de tot, lămuri comitetul cum a văzut pe maica Natalia venind într-un suflet, agățându-se cu mâinile amândouă de poartă și împingând-o până ce a dărâmat-o cu gard cu tot. Și pentru toate astea vă rog din tot sufletul să faceți bunătate să mutați pe maica Natalia de lângă mine, că noi vecine amândouă nu mai putem trăi. Maicile din comitet, în frunte cu stareța, fură pe deplin încredințate că cele două împricinate au suflete bune și inimi curate și că numai diavolul e vinovat de gâlceava lor. Și iarăși toate socotiră că, sfătuite fiind, ba chiar și amenințate, ele s-ar împăca. Aceasta însă numai în gând, căci când se treacă la faptă, nu se mai înțeleseră. Ce zici, maică, Raido?" întrebă stareța pe una din comitet. Eu zic că niciuna nu e de vină," răspunse întrebata. Dar, sfinția ta, ce zici, Maica Iuvenalio?" Dar maica Iuvenalia, supărată că maica stareță n-a întrebat-o întâi pe ea, ca mai bătrână, răspunse înbufnată. Eu una nu mă bag, faceți cum vă tăia capul. Dar, Sfinția ta, Maică Paisio, eu sunt de părere să le mai lăsăm așa, să vedem ce or să mai facă, răspunse Maica Paisia ca de obicei. Ce crezi, Maică, Achilinio? Să te auzi mai întâi pe Sfinția ta, răspunse Maica Achilina, care, având o nemulțumire veche împotriva stareței, se fărea ca de foc să fie de aceeași părere cu ea. Eu, zise maica stareța, le cred prea dămeșteșugirilor diavolești și deci se cade ca noi să le luminăm și să le împăcăm, că amândouă sunt fete cu minți și bune cântărețe la strană. Ba eu zic că pentru liniștea lor și a mănăstirii trebuie să le despărțim, adică să mutăm pe Natalia la altă chilie, își dete cu părerea maica Ahilina. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, nu te gândești, că la câte necazuri și la câte vorbe am supune pe biata Natalia, care e tot așa de nevinovată ca și Vitalia?" zise Maica stareța cu asprime și cu mirare. Amândouă sunt nevinovate, Maica Achilino," zise și Raida. Trebuie să le mai lăsăm nițel, că altfel o greșim," luă iar vorba Maica Paizia. Faceți cum știți că eu una nu mă amestec." Bodogănii maica Iuvenalia, tot îmbufnată. Dacă nu se mută Natalia, o să se facă tărăboi mare, amenință maica Achilina, bucuroasă că are un nou prilej să se împotrivească stareței. Și tot urmând astfel, ajunseră maicile comitete, la gâlceavă și se despărțire fără să ia vreo hotărâre. Cum ajunse acasă, maica Iuvenalia trimise îndată vorbă Nataliei ca să nu facă vreo prostie să se mute. Iar maica Ahilina chemă pe Vitalia și o învăță să nu se lase până nu muta pe Natalia, căci altfel se face de o cară. Și astfel, în loc să se îndrepte lucrurile, luară o nouă întorsătură. Cele două călugărițe împricinate, fiind încurajate de cele două comitete supărate, ajunseră acum de neîmpăcat. Vitalia, îndârgită de maica Ahilina, striga Nataliei, să pleci de lângă mine că te scot cu alai. Iar maica Natalia, încurajată de maica Juvenalia, îi răspunse cu ifos, Ia că n-am să plec, să te vedem ce poți să-mi faci." Ba, o să pleci de nevoie. N-ai decât să pleci tu." Atunci Vitalia se agăță de gardul Nataliei să-l rupă, dar nu izbutea gardul fiind bine întărit. Și fierbând de necas, lua pietre din curtea ei și arunca intra Nataliei iar Natalia nu zăbovea să îi le arunce înapoi. Maica stareța, în neputință de a lua o hotărâre mai grea, atât din pricina comitetului cât și pentru că judecata ei îi spunea limpede că dreptatea stă într-o împăcare, încercă să le aducă pe calea cea bună. Dar intrigile care se țeseau în jurul lor ca o pânză de păianjen fură mai tard decât sfaturile ei. Atunci le pedepsi să facă mătănii în biserică. Lucru care stârni și mai multe vâlvă în jurul acestei vrajbe satanicești. Vrând nevrând, Maica Stareța adună soborul și îi supuse pricina, așa după cum spune Evanghelia și regulamentul. Dar cum o să se poate înțelege o sută de femei când cinci n-au fost în stare? Maicile s-au împărțit de la început în două tabere potrivă și au început să gârie toate, de nu mai era chip să se înțeleagă ceva. Iar când s-au despărțit, lucrurile s-au îngreuiat în așa fel că toată obștea nu mai vorbea decât de cearta dintre maica Natalia și maica Vitalia. Fel de fel de vorbe se scornire pe seama celor două dușmance. Bacă s-au bătut, bacă și-au omorât pisicile și și-au mâncat una alteia găinile și câte și mai câte. Văzând care încotro, bătrâna stareță găsi cu cale să facă raport la mitropolie. Iar mitropolia porunci preacuviosului arhimandrit Pafnutie, exarhul mănăstirilor să plece în cercetare la fața locului. Când se zvonie în mănăstire care să vie părintele exarh, parte din maici, prin se reale, părea rău că lucrurile au ajuns până aici, iar parte începură să dea hotărâri de condamnare sau de achitare, după cum țineau cu Natalia sau cu Vitalia. Dar minune! Mai ca Natalia și cu maica Vitalia, numai ce auzire de apropiată venire a exarhului, că încetare deodată aș mai striga și a se mai vorbi de rău, ci mai vârtos făcură rugăciuni și vărsară lacrimi la icoana Maicii Domnului, ca să le izbăvească de ispită. Nu mai avură nici poftă de mâncare și nici somnul nu le mai prinse, și dacă nu au pornit să se împace, de vină erau intrigile băgate de cele două comitete, precum și vorbele ce nu mai încetau a se scorni pe socoteala lor. Când sosi prea cu viosul Exarh, era într-o zi de sfârșit de august și tocmai se împlineau trei luni de zile de când diavolul izbutise să bage Zezanii între maica Natalia și maica Vitalia. Om larg la inimă și încercat în dar averile mânăstirești, Părintele Exarh nu pleca niciodată în cercetări cu sabia, ci cu pacea. Arare ori s-a întâmplat să-și calce pe inimă și să întrebuințeze cât de cât o sabie cu tăișul stricat. Și atunci, numai când și-a dat bine seama că la mijloc e răutatea diavolească, iar nu firea realesne încrezătoare și roasă, cu care ajung uneori până la bătrânețe cei care sunt crescuți de copii în mănăstire. Trăsura oprica ca de obicei la ușa arhondaricului, căci părintele Exarh trăgea la stăreție numai când venea în plimbare. Vizitiul sări repede de pe capră și, apucând de subțioară pe preacuvioșia sa, se uțupi cât îl ajutară puterile ca să-i mai ușureze din greutate pentru a nu rupe scara trăsurii. Cum se dete jos, arhimandritul pafnutie scoase ochelarii din buzunar și i-a găță la rădăcina nasului, căci băgase de seamă prea cu vioșia sa că are mai multă trecere când se află cu ochelarii pe nas. Apoi, după ce își roti ochii în toate părțile, scoase tabachiera și își aprinse o țigară, pufnind tacticos, își roti iar ochii în toate părțile. În acest timp îl zărirea sora Dumitra și sora Ioana de la Arhondaric și săriră îndată cu periile de ghete și de praf. Blagoslovește, cinstite părinte, și bine ai venit! Domnul, dar ce e pe aici pe la voi? De la Dumnezeu toate bune, cinstite părinte! Bine, bine, am să văz eu, răspunse scurt părintele Exarh, căci așa vorbea el înainte de cercetare, scurt și aspru după care își venea în firea lui de om vorbăreț și cu inima deschisă. După ce fu de praf, arhimandritul pafnutiei intră în arhondărie, dar n-apucă să pășească pragul odei ce era rânduită, că și veni maica Iuvenalia din comitet, ca să-i laude pe maica Natalia că e fată cu minte și cântăreață bună și într-un nimic vinovată. Bine, bine, am să văz eu," a răspunse scurt părintele Exarh, după ce o ascultase. Iar după ce plecă maica Iuvenalia, ea ca și pe maica Achilina, cea răutăcioasă și cu neg pe nas, că intra abia suflând, ca să de pe maica Vitalia că e călugăriță bună și așa și pe dincolo, și că Natalia trebuie mutată, fiindcă e așa și pe dincolo. Bine, bine, am să văz eu," zise părintele Pafnutie după ce ascultase ștergându-se cu prosopul. După maica Achilina, Sosifără zăbavă, Maica Eraida, cea blândă, troncănind pe podele cu bățul în care se sprijinea. Eu sunt de părere cinstite, părinte, că vinovat o să fie numai satana. Bine, bine, am să văz eu, răspunse Exarhul în vreme ce și-a stupa luminișurile din cap cu un piepte neuriaș de lemn. Și pe când Maica Eraida troncănea spre ieșire, ea ca și Maica Paisia, cea grea la hotărâre și nepripită. Eu zic, cinstite părinte, să mai lăsăm lucrurile așa, să vedem cam ce să mai facă ele." Bine, bine, o-i vedea eu," zise arhimandritul aprinzând o a doua țigară. Of, cinstite părinte, ce-ți ieși cu maicile astea?" Intră în vorbă și maica Raisia, hondărea sa, în vreme ce așeza masa. Ei, ce să le faci?" răspunse părintele exarh așezându-se la masă. Așa sunt unele. Om gras și pofticios la mâncare, arhimandritul, pafnut luă un păhărel de țuică, apoi blagoslovi masa. Și tocmai se pregătea fără grabă să-și împace stomacul, dres în fiecare vară cu apă de la băi, când ia ca pe maica Natalia că intră sfioasă cu un borcan de pământ în brațe. Blagosloviți și iertați, cinstite părinte! Eu sunt maica Natalia păcătoasa, care mă găsesc în cu maica Vitalia. Uite, cinstite părinte, v-am adus și eu un borcanel cu dulceață de prunișoare verzi, că n-am avut altceva, că suntem și noi sărace, cinstite părinte, că vai de capul nostru cum trăim." Bine, bine, am să văz eu," zise părintele exarh, după ce înghiți o lingură de supă. Și chiar în ușă, când se iasă, se întâlni ca Natalia cu maica Vitalia, care și a venea tot cu un borcan de dulceață. Blagosloviți și iertați, cinstite părinte, eu sunt maica Vitalia păcătoasa care mă află în dușmanie cu maica Natalia și v-am adus eu un borcănaș cu șerbețel de smeură, că mai mult n-am avut, că suntem și noi sărace, cinstite părinte, că vai de noi cum o ducem." Bine, bine, o-i vedea eu," răspunse arhimandritul în vreme ce își scotea mâncare în farfurie. Credea maica Natalia că Vitalia nu să ducă nimic." Dar când o întâlni intrând cu borcanul cu dulceață, îi veni în minte numai decât că trebuie să dea arhimandritului un lucru mai de preț ca să-l câștige de partea ei. Și după ce se sfătui cu maica Iuvenalia, lua o minunată față de masă și o pereche de ciorap subțiri și alergă la arhondaric. Uite, cinstite părinte, sunt și eu păcătoasă și am nevoie să mă pomeniți și pe mine la sfânta proscomidie." Și, uite, pentru o la sfinției voastre, v-am adus și eu o fețișoară de masă și niște ciorăpiori, că altceva nu-mi dă mâna, cinstite, părinte, că arhimandritul pafnutie scoase scobitoarea dintre măselelei de platină și se uită cu luarea minte la Natalia. Vitalia, zici că te cheamă?" Da, de unde, cinstite, părinte? Eu sunt maica Natalia." Care te-ai certat cu Vitalia?" Bă, s-a certat cu mine cinstite, părinte. Bine, bine, am să te pomenesc. Acum era bucuroasă ca Natalia și încredințată că izbânda va fi a ei, căci nu e lucru puțin o față de masă de pânză subțire cu tot felul de șabace și alte frumuseți migălite cu iglița. Dar maica Vitalia, care aflase de la sora Dumitra că și Natalia a dus un borcan cu dulceață, cum ieși din Arhondaric, se duse întins la maica Achilina și îi spuse. Iar maica Achilina o sfătui să ducă exarhului un lucru de preț și, cotrobăind maica Vitalia prin lucrușoarele ei, puse ochii pe o minunată cămașă de noapte poruncită pe bun preț de un bogătaș. Și, înfășurând-o într-o cârpă curată, mai luă și un șnur de mătănii de lână cu boabele galbene de chihlimbar și fugi la arhondaric. Cinstite, părinte, sunt o femeie păcătoasă și am nevoie să mă pomeniți și pe mine la sfânta proscomidie. Și, uite, v-am adus și eu o mășuță de noapte și niște metanii proaste, că altceva n-am avut. Părintele Exarh, loceașca de cafea de la gură și privind culoarea minte la maica Vitalia, o întrebă cu blândețe. — Natalia, zici că te cheamă? — Da, de unde, cinstite, părinte? Eu sunt maica Vitalia. — Care, te-ai certat cu Natalia? — Ba, ea s-a certat cu mine, cinstite, părinte. — Bine, bine, am să te pomenesc. Și maica Vitalia sărută mâna părintelui Exarh și plecă bucuroasă și încredințată foarte că izbânda va fi a ei. — Of, cinstite părinte, ce ți și cu maicile astea? zise maica Raisia după plecarea Vitaliei. Ei, ce vrei să faci? Așa sunt ele!" răspunse părintele Arhimandrit îngăduitor. Și, sculându-se de la masă, prea cu preacuvioșia sa își aprinse o țigară și se tolănie apoi ca la o jumătate de ceas pe o vechitură de canapea. După care se sculă și se duse la stăreție să vadă pe maica stareța. Căci mai ca stareța, ca o femeie înțeleaptă și mult încercată în dar averile mănăstirești, se făcuse că nu-i tocmai bine și nu întâmpinase pe exarh, ca să lase mai întâi pe comitete și pe împricinate să-i spună ce ori vrea și câte ori vrea. Și socotela ai fu bine chipzuită, căci îi veni foarte ușor în urmă să încredințeze pe părintele Pafnutie că nu e la mijloc decât mintea copilărească a împricinatelor și mai ales amestecul necuratului. După slujba vecerniei, la care luară parte toate călugărițele și toate surorile, arhimandritul Pafnotie nu predică pentru dragoste. În cuvinte scoase din toată gura și strecurate printr-o claie de mustăți, preacuvioșia sa sfătui pe călugărițe să trăiască în pace și în bună viețuire, căci vrajba între frați este arma cea mai grozavă cu care diavolul nădăjduiește să întoarcă pe călugări din calea mântuirii aduse pilde din viața cuvioșilor părinți și a cuvioaselor maici care s-au pristăvit întru Domnul, precum și învățături de la Efrem Sirul, de la cuviosul Doroftei și de la Sfântul Vasilie cel Mare. Se isprăvi cu vorbele din Evanghelie, iubiți-vă unii prealții și iertați unul altuia greșalele voastre. Îmblânzite și înduioșate de cuvântarea Exarhului, maica Natalia și maica Vitalia simțire că le crapă obrajii de rușine și că li se sfâșie inima în ele de amărăciune, astfel că ascultară toată vremea cu capul în jos și dosite printre maici. După ce îi spăvi de cuvântat, părintele Exarh, din cu maica Stareța și cu cele patru maici din comitet, Pornirea la locul lor ca să judece pe maica Natalia și pe maica Vitalia. Și locul de judecată în această sfântă mănăstire este în sala comitetului, unde mai înainte vremea a fost trapeza optei. Părintele Exarh luă loc în jețul de la mijlocul mesei, maica stareța se așeză după cuvință la dreapta, maica Juvenalia puse repede mâna pe scaunul din stânga, iar maica era Ida, se așeză pe cel din față spre ciuda maicii Achilina, care rămase în picioare și se așeză numai după ce o pofti părintele Exarh. Ia loc, maica Achilino!" Da, ei păi, cinstite părinte, nu prea mă îndes eu așa la locuri de frunte," răspunse maica Achilina, vrând să pară că nu e supărată. Maica Eraida, care rămăsese în urmă, trase scaunul afară din rând, ca să nu fie nici la frunte, nici la coadă. Maica Natalia și maica Vitalia rămăseseră afară și așteptau din clipă în clipă să fie chemate. Cu sufletele răvășite de cuvintele exarhului, ele se de câte un stâlp cu ochii pironiți în pământ, neavând curaj să-și vorbească, așa cum le îndemna inima, și nici să se privească una pe alta, așa cum le îndemnau ochii. În sfârșit, fură chemate în lăuntru amândouă dată. Cam cârmiră ele, dar porunca exarhului era așa de aspre că n-avură încotro și intrară. Când se văzură înaintea trimisului sfintei mitropolii spre judecată, împricinatele simțiră că se lasă pământul cu ele în jos și se lipiră de perete lângă ușă. Dar Exarhul le porunci să pășească mai înainte și să se așeze în așa fel, ca să vie una în fața celeilalte. Arhimandritul Pafnutie le privi un timp cu multă băgare de seamă și citi pe fețele lor povara sufletelor lor. Apoi le porunci să privească drept la el și citie în ochii lor smerenie și căință. Atunci și sa se lămuri pe deplin. Totuși găsit de cuvință să ia o înfățișare aspră, întrebând răspicat pe maica Natalia. Ce ai să ne spui împotriva maicii Vitaliei cuvioasă?" Aceasta tre sări deodată și aruncându-și fără să vrea ochii spre Vitalia, întâlni pe aia acesteia, mari și speriați. Atunci se roșii toată și lăsă capul în jos. Hei, nu deschizi gura?" să răstie exarhul. Natalia ridică ochii și plimbă zăpăcită de la exarh la maica stareță și, pe rând, la toate maicile din comitet. Deschise gura să zică ceva, dar simți cum vorbele îi se opresc în gâtlej. Ci vorbește odată, unde maica Natalia, unde mă mai ca Iuvenalia." Natalia a tușit tare și deschise gura. Da, cinstite părinte, uite, ne aveam ca două surori." Aici, iar se opri Natalia." Ca fulgerul îi trecură prin minte anii de frăție în care a trăit cu Vitalia, apoi cuvintele cele din urmă rostite în biserică de părintele Exarh. Iubiți-vă unii prea alții și iertați unul altuia greșalele voastre. Și buzele începură să-i tremure. Exarhul se bucură de încurcătura Nataliei și întrebă atunci pe Vitalia cu aceeași asprime în glas. Spune, sfinția ta, ce împotriva maicii Nataliei? Să spui tot!" o îndemnă maica Achilina. Maica Vitalia se agăță cu mâinile de spatele unui scaun, căci simțea că începe să se învârtească locul cu ea. Dar, încurajată de privirea maicii Achiliniei, deschise gura. Uite, cinstite părinte, cum să spui de... uite, cinstite părinte, și spune soră odată!" o încurajă din nou maica Achilina. Dar maica Vitalia, văzând fața albă ca varul a maicii Nataliei, simțiu un nod în gât și începu să tremure. Atunci părintele Exarh, încredințat că a sosit clipita pe care o dorea, se sculă de pe scaun și zise tare. De bună seamă că amândoi vă simțiți deopotrivă de vinovate și din această pricină nu răspundeți la întrebările mele. De lucrul acesta... Sunt așa de încredințat încât nu găsesc de nevoie să-mi mai pierd vremea cu niște păcătoase ca voi. Astfel de călugărițe care trăiesc în vrajbă n-au ce mai căuta în mănăstire. Vă înștiințez, dar, că voi face raport la mitropolie ca să vă dezbrace de haina călugărească. Să ne dezbrace! Ți pară deodată amândouă împricinatele și ochilor se întâlnirea atunci plin de spaimă și de dragoste. Și ca la poruncă se aruncă una în brațele celeilalte. Iartă-mă, Vitalio! Iartă-mă, Natalio! V-am iertat și eu!" zise atunci arhimandritul pafnutie, podidindu-l un râs sănătos. Și eu vă iert!" zise maica stareța cu duioșie. Și eu!" zise maica eraida din toată inima. Și eu!" zise maica Paisia cu gura pe jumătate. Și eu!" zise și maica Achilina, mai mult pe nas. A doua zi, după Sfânta Liturghie, Maica Natalia și Maica Vitalia s-au așezat la ușa bisericii și când au ieșit maicile, au zis fiecare pentru sine, Blagoslovește, soro, și mai iartă pre mine, păcătoasa. Domnul să te blagoslovească și să te ierte, le-au răspuns maicile, fiecare după cugetul ei. Din ceasul acela, Maica Natalia și Maica Vitalia nu s-au mai certat niciodată. Dar Satana și-a mutat de bună seamă să-l într-altă parte. Viața Românească, Iași, anul 19, numărul 67, iunie-iulie 1927.